4. A Wéland Jutani hálával tartozik önöknek. Jacob és Daniels a központi személyzsilip mellett, Meetun előtt állt. A közelben a cég másik megbízottja, Kajsa, a hajót indulásra felkészítő technikus csapatvezetőjével beszélgetett. Miután a védett kommunikációs csatornán keresztül beszélt a társaság Tókiói és Londoni főhadiszállásával, Míton, aki le sem tudta volna tagadni meg közölte az incidens megoldásában érintett személyekkel, hogy a központ jóváhagyta az előléptetéseket és a bónuszok kiosztását. Mivel az ilyen módon megjutalmazott személyek arra készültek, hogy örökre búcsút vesznek a földtől, az előléptetéseknek nem volt túl nagy jelentőségük, a financiális bónuszoknak azonban igen, hiszen azokat az általuk korábban megjelölt személyek, rokonok, barátok vagy szervezetek, például jótékonysági alapítványok kapták meg. Jacobot nem igazán érdekelte sem a rang, se a pénz. Valahol az űrben egy új világ várt a kovenantra és a fedélzeti alvó telepesekre. A tervek szerint neki kellett betölteni az orége hatoson létesítendő telep vezetői tisztségét. Nem érdekelte, milyen számok jelennek meg a bankszámlán, sokkal jobban örült volna annak, ha még több ellátmányt kap a csapata. A felesége ugyan biztosította a felől, hogy a kolónia megfelelő készletekkel rendelkezik, és megkapott minden eszközt, ami technológiai szempontból biztosítható volt, ennek ellenére úgy érezte, a Covenant esetében nem létezhet olyan, hogy elegendő. Ráadásul volt még egy dolog, ami nem hagyta nyugodni. Válaszok. Nem kaptak válaszokat. Az anya által végrehajtott gyors keresés során kiderült, hogy a kudarcot vallott szabotőr nem is próbálta eltitkolni semmi személyazonosságát. Erik Sasakinak hívták, 33 éves, független férfi volt, 12 éve a jutani alkalmazottai közé tartozott, másodosztályú technikusként dolgozott. Két kisebb munkaköri vétséget már elkövetett, de ezeken kívül tiszta volt a lapja. A szabad napjait rendszerint összegyűjtötte, egyszerre vette ki. Beteg szabadságra ritkán ment. Amióta a cég alkalmazásában állt, semmivel sem hívta fel magára a figyelmet. A munkáját az átlagosnál valamivel magasabb szinten végezte, de nem nyújtott kiemelkedő teljesítményt. Vajon mi lehetett az oka annak, hogy egy ilyen megbízható, jó munkaerőnek tűnő személy hirtelen szembefordul a céggel, amelynek dolgozik, amelyen kívül még soha egyetlen más alkalmazója sem volt? Mi lehet az oka annak, hogy drasztikus lépést téve erőszakos módon próbálta megakadályozni a társaság legnagyobb jelentőségű projektjét, azt a küldetést, amely nem csupán a v jutani, de az egész emberiség számára haszonnal és előnyökkel kecsegtetett. Jacob úgy érezte, valami hiányzik a képből, de sem ő, se a felesége nem áldozhatott időt a lehetséges motiváció kiderítésére. Kajsa szerint a szabotás kísérlet nem lehetett más, mint egy elégedetlen, a cég iránt valamilyen ismeretlen ok miatt ellenszemvel viseltető személy elszigetelt, kétségbeesett lépése. Mivel Sasaki öngyilkos lett, nem kérdezhették ki. Hallett a lehető leglogikusabb módon reagált az incidensre, megkettőzte az őrséget, tovább szigorította biztonsággal kapcsolatos szabályokon. Mindenképpen biztatónak tartotta, hogy a terrorista nem tudott működő képes fegyvert csempészni a kovenantra, az azonban aggasztó volt, hogy ilyen könnyen hozzáférhetett, a terraformálásra szánt robbanóanyagokhoz. Az őrmester állandó elektronikus megfigyelést rendelt el azokban a raktárszekciókban, amelyekben fegyverként vagy ártószándékkal felhasználható tárgyakat, eszközöket tároltak. Miközben foganatosította az intézkedéseket, többször is kifejezésre juttatta, mennyire örülne, ha végre visszatérne a hajóra a felettese. Nos, akkor mi indulunk is. Métun először Daniel Szel, majd Zsékobbal rázott kezet. A történtek után a társaság is és személy szerint én is bízom benne, hogy sikeres lesz a küldetés, és az irányítás nem is kerülhetett volna jobb kezekbe. Megtesszük, ami tőlünk tellik, felelte Jékob. Ami az irányítást illeti, nem túl nehéz művelet, ha az ember alá beosztott személyek többsége mély álomban van. Csak ne szerénykedjen. Métuna nőre nézett. És önse, se, Daniels? Azért én kíváncsi lennék, Sasaki miért szánta rá magát az akcióra. Danielsnek szokása volt, hogy kissé tovább rágódik a dolgokon, mint a férje. Tudom, ez is elveszti a jelentőségét, miután áthaladtunk a Neptunusz pályáján, de azért jó lenne tudni. A hangja komor volt. Ahhoz, hogy képes legyen használni a robbanóanyagokat, el kellett végeznie némi kutató munkát, vagy át kellett esnie egy ilyen irányú kiképzésen. A férjére nézett. Az ilyesmihez pedig idő kell. Vagyis, vagyis már régóta készülődött, nem a pillanat hevében cselekedett. Biztosíthatom önöket, mondta Mitun, hogy amint kiderülnek a merénylő motivációi, Azonnal továbbítani fogjuk a hajóra az információt, természetesen megfelelő magyarázattal együtt. Még azelőtt megkapják, hogy mély álomba kerülnének, de ha úgy tartja kedvük, akár valamelyik feltöltési művelet során is átnézhetik az anyagot. Habozott a homlokát ráncolta. Természetesen voltak olyan Vélenda alkalmazottak, akik nem igazán örültek annak, hogy hideó jutani átvette a céget. Talán itt kell keresni a probléma gyökerét. Nos, szerintem az embernek eléggé hmm, morcosnak kellett lennie ahhoz, hogy fizikailag is szabotálni próbáljon egy telepes hajót, pusztán azért, hogy megakadályozza a küldetése megkezdésében. Jacob nem igazán találta hihetőnek és elfogadhatónak mítum magyarázatát a Jutani alkalmazottainak, mivel tulajdonképpen már ők is a v Jutani cégcsoporthoz tartoznak, érdekükben áll, hogy sikerre hajtsák végre az olyan küldetéseket, ami erre például most a kovenant fog elindulni. Daniels bólintott. A hátuk mögött egy pillanatra elhalványultak, majd ismét felerősödtek a fények. A technikusok az elektromos rendszereket tesztelték. Miután átvette a céget Hideo Jutani, Komoly gesztus tett a Wieland alkalmazottak irányába. Wieland Jutaninak nevezte el a társaságot, mondta Daniels. Pedig akár fordítva, Jutani is nevezhette volna. Biztos vagyok benne, nézett rá Kajsza, hogy a társaság nevének kiválasztásakor komoly szerepet kapott az a tény, hogy tisztelegni kívántak Peter Wieland és az általa végzett áldozatos munka előtt, de ne felejtsük el. Hideo Jutani maga a legtökéletesebb kapitalista. Viszont mivel japáni parmágnás, érdekében áll, hogy háttérbe húzódjon. Peter Villan nevét amúgy is a föld szinte minden lakója ismerte már, és ami még fontosabb, ő a személyét tekintve is egy külön márka név volt, vagyis olyas valaki, aki Jutani sosem lesz. Mr. Jutani nem tekinti dicsőségnek a családi neve szerepeltetését, Szerintem ő ezt a tradíciók egyfajta kiszipolyozásának tekinti. Mitun zavartan nézett a társára. Ezt egy széges értekezleten azért ne hozza szóba. Természetesen nem fogom. Felelte a gyorsan. Viszont ez a véleményem és a szükséges akkor jutaninak is a szemébe mondom. Természetesen a megfelelő udvariassággal és tisztelettel. Nem hiszem, hogy sértőnek találná a dolgot. Sőt, talán dicséretként értékelni, esetleg még örülne is neki. Maga tudja, mormolta Mitun. Váratlanul halk dallamos jelzést adott a kommunikációs egysége. Ránézett a készülékre, azután vendéglátóira pillantott. Javasolni fogom a cégnek, hogy a bónuszokon és az előléptetéseken kívül önök, valamint Hallettőrmester és biztonsági csapata is részesüljön, a jutani hivatalos dicséretében. Zsékob megvonta a vállát. Ó, ez igazán nem szükséges. De igen, Kaisa a kapitányra és a feleségére nézett. Igen, szükséges, mert én a magam részéről javaslatot teszek arra, hogy vonják felelősségre önöket azért, mert egy illetéktelen személy be tudott jutni a terraformáló eszközökhöz, és olyan pozícióba tudott kerülni, hogy komoly veszélyt jelentett az önök felügyeletére bízott hajóra, és így az egész küldetése kedvesen elmosolyodott. A felelősségre vonás és a dicséret kiegyenlíti egymást, így összességében véve semmi sem fog megváltozni. Egyáltalán miért kell foglalkozni ezzel az egészszel? Daniels nem is próbálta elrejteni bosszúságát. Egyébként meg... Nézzék, nem a mi hibánk volt, hogy ennek a szaszakinak sikerült. A férje leintette. Teljesen mindegy ki volt a felelős a történtekért, csak az számít, hogy a kísérlet kudarcba fulladt. Hállett, és majd amikor visszajön Lopé is kénytelen lesz aprólékosan végig ellenőrizni a hajót. Meg kell győződnünk arról, hogy minden tiszta, csak ezt követően aktiválhatjuk a hajtóművet. Megfogta és gyengéden megszorította Daniel vállát. Kapitányként én vagyok a felelős mindenért, ami a kovenant fedélzetén történik. Akár jó dologról van szó, akár rosszról. Ezzel a kijelentésével ismét igazolta, hogy alkalmas a kapitányi poszt betöltésére. Míton, kommunikátora ismét jelzett, ezúttal már sokkal sürgetőbben. A férfi a társa felé fordult. Mennünk kell. Nem késhetjük le a siklót. Kajsza bólintott, kezet nyújtott. Jacob és Daniels kezet rázott vele, bár az utóbbi eléggé kelletlenül tette. Daniels és a férje addig nézett a társaság két képviselője után, míg azok befordultak a sarkon. Szép pár, jegyezte meg Jékob. Úgy értem, ahhoz képest, hogy a cég képviselői. A felesége bólintott. Barátságosak, de lélektelenek. Mióta követelmény a lélek ahhoz, hogy az ember feljebb jusson a vélend ranglétráján? Jacob elmosolyodott. Vagyis a vélend jutani ranglétráján. Nem, a cégnek csak az eredmények számítanak. Mindent, ami kapcsolatban állhat a lélekkel, az etikával, a morállal, át kell alakítani, vagy egyszerűen el kell hajítani. Ez a követelmény. Daniels mélyet sóhajtott. A föld hiányozni fog, de sok minden, ami jellemzi, már nem annyira. Pedig csak a szokásos evolúciós vagy devolúciós ciklusról van szó itt is, felelte Jacob. A mélyűrre nyíló ablakok egyike felé fordult. Ez az egyik oka annak, hogy a cég könnyen talál jelentkezőket a küldetésekre. Nagyon sokan vannak a földön olyanok, akik valamiféle új kezdetre vágynak. Daniels egyetértően bólintott. Mint te, meg én? Megfordult, hogy elmenjen. Ellenőriznem kell a rakteret, nem akarom, hogy bármi hiba történjen. A férje megfogta a karját. Hallett, tudja, mi a dolga, mondta. Hagyd, hogy végezze a munkáját. Ő is, az emberei is. Amikor a nő tiltakozni próbált, Zsékob az ajkára tette a mutatóujját. Tudom, hogy a raktér a te felség területed, a terraformáló felszerelés pedig a kedvenced, de nem csinálhatsz mindent személyesen. Ha most visszamész oda, és részt veszel a munkában, Hallett esetleg úgy érzi majd, hogy nem bízunk meg benne és az embereiben. Esetleg nincs más dolgod, valami más ellenőrizni valód? Daniels kénytelen volt elmosolyodni. Éppenséggel lenne. Úgy egy-kétezer apróság. Igazad van. Az arca elkomolyodott, töprengővé változott. Tudod, ha ez a Sasaki csak annyit akart elérni, hogy leállítsa a küldetést, megtehette volna, hogy elhelyezés aktiválja a tölteteket. Miért fette fel magát úgy, ahogy csinálta? Talán azért, hogy ki tudjuk üríteni a rakteret? Azért, hogy világá kürtőhesse azt az őrültséget, amit a beszédével közölni akart? Felnézett Jékobra. A tettei arra utalnak, hogy meg akarta akadályozni a kovenant indulását, de úgy, hogy közben senki se kárt. Jacob elgondolkodott. Vagyis szerinted egy együttérző fanatikussal volt dolgunk? Olyannal, aki a missziót ugyan le akarta állítani, de közben védte az emberek életét? Nem mondott semmi ilyesmit. Valóban nem, de a tettei erről árulkodtak. Daniels elbizonytalanodott. És az sem illik bele a képbe, hogy egyedül dolgozott. Ha másban nem is, de a töltetek elhelyezésében, a bombák összeállításában biztosan segített neki valaki. Nem feltétlenül, rázta meg Jacob fejét. Képzett technikus volt. A bárki által elérhető szakirodalomból minden szükséges információt megszerezhetett. Kár, hogy nem tudtam lefogni. Megakadályozni, hogy kilője magát, mondta Daniels. Halkan rezegni kezdett a kommunikátora, ránézett a kijelzőre. A raktérben dolgozó technikusok keresték valószínűleg azért, hogy megoldjon egy újabb problémás helyzetet. Kielégítetlen kíváncsiságát azonnal elsöpörte a professzionalizmus. Mennem kell. Megcsókolta a férje arcát. Béki hagyom az őrmestert. Ígérem. Ahogy én is. Ha valami problémája van, ha bizonytalan valamiben, majd megbeszéli lopéval, ha végre visszajön. Ami engem illet, azt hiszem, orammal és kerinnel fogom ellenőrizni, hogy a telepesek utolsó csoportja is megkezdte a mi álmot. Elvigyorodott. Azért valami jó is van abban, hogy az ember egy telepes hajó kapitánya. Ha elindulunk, nem kell tartanom attól, hogy az utasaim bármi miatt panaszkodni kezdenek. Elváltak. Jacob a hídra ment. Daniels a raktérbe, hogy ismét rendet tegyen, megszüntessen valamilyen konfliktust. Tudta, a férjének igaza van. Hallett, és az emberei módszeresen átkutatják a blokkot, és biztosan megtalálják azokat a robbanóanyagokat, amiket az első vizsgálat során esetleg nem vettek észre. Az őrmesternek nem volt szüksége rá, különösen arra nem, hogy ott lihegjen a válla fölött és ellenőrizgesse. Amúgy is maradt éppen elég tenni valója, az incidens miatt késésben volt. Ám ahogy határozottan végig a folyosón, hogy végignézze a munkáját, magában azt kívánta, bárcsak lett volna lehetősége is ideje arra, hogy feltegyen egy-két igencsak fontos kérdést az enigmatikus Mr. sasaki -nak.